Maksud ayat Quran surah At-Taghabun ayat 11 tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Ma'a asaba min musibatin fil ardi, tidak ada satu pun musibah yang terjadi di atas muka bumi wala fi anfusikum dan yang terjadi pada badan kamu sakit, terbakar, hilang illa fi kitabim min qabli an nabraha, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya di alam nyata. Soalan Bagaimana mahu menanamkan keyakinan ini agar kita tidak menyalahkan orang lain bila kita ditimpa musibah. Kadang bila saya yang kena musibah itu, ayat ni pun lupa. Ki, saya boleh sampaikan nikmat semasa senang, masa selesai. Bila dia datang, ayat terbang hadis Melayu yang ada berat meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar mencabut pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati aku pancung kepalanya. Tediam semua sahabat. Datang Abu Bakar. Dia bacakan ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan. Dia seorang rasul. Qala qalas min qablihi ar-rusul. Rasul-rasul, Sudah banyak yang mati. A fa im matah, Kalo Muhammad meninggal dunia, A uqutilah, Atau dibunuh orang, Inqalabtum ala aqabikum, Apakah kamu akan murtad? Nausbillah, Jatuh pedang Sayyidina Umar, Meleleh air matanya. Pertanyaannya, Apakah Umar itu tak hafaz Qur'an? Umar hafaz Qur'an! Kenapa dia lupa ayat itu? Kerana cinta dan sayang. Al-hubbu ya'mi wa yusib, cinta membuat orang buta, cinta membuat orang pekak. Maka jangan heran bila anak gadis puan buta dan pekak sedang jatuh cinta. Kita kalau dah kehilangan orang yang kita sayang, kita buta, kita pekak, ayat hilang. Siapa yang akan mengingatkan kita bila Abdul Somad terkena musibah ini? Siapa yang akan mengingatkan Abdul Somad? muslimat kajian duha masjid ibnu abbas mereka akan datang beramai-ramai ustaz abdul sawad sabar kan ustaz dulu bagi tazkirah di masjid kali ni ni youtube o oh, ya aku bercakap dulu maka kita akan kuat kalau ada orang lain kita ni pokok kayu pokok kayu bila datang angin kencang patah mengapa pokok kayu di hutan tak patah kerana ada kayu lain yang menahan angin, yang kecam maka jangan bersendirian az serigala hanya akan menerkam kambing al-qasiyah yang memisahkan diri dari jamaah jangan pernah sendiri wa minal-isnaini aba'adu kerana setan akan melarikan diri dari orang yang berjamaah apa nama jamaahnya? jamaah muslimat tazkirah duha masjid ibnu abbas lelaki ikut boleh tapi menumpanglah apa yang usat sampaikan kita akan kuat kalau ditolong orang lain wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr surah qaf ayat 16 dan kami lebih dekat daripada urat leher dia Wa nahhnno aoravu ila j min naabel in luaren. Wana aamooma tu vas vis bihi naso, Kam ta v apo yang bo bise dalam diri, dalam hati, dalam kap potadje. Po nahno akorvu ila him oh, min nahabili in noart, Ker na kami lebi de kat da pa t le herje. O kabigi tudi han tudi dalam ayat Ta lain? Ar-Rahmanu 'alal Arsy istawa. Allah bersemayam di atas Arasy. Oh, kalau begitu dia di dalam, lepas itu dia naik ke atas. Wa Huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana pun kamu berada. Ini semua ayat namanya ayat mutasyabihat. Tidak boleh dipahami menurut teksnya tapi mengikut pemahaman ulama. Apa makna ini? jangan dipahami secara teks secara nas seorang suami berkata kepada istrinya apa kata dia kan ku nanti kau seribu tahun lamanya bila istrinya berpahaman teks nas dia akan cakap abang dah gila ke seribu tahun enam puluh aja dah batuk kira-kira apa makna seribu tahun itu lama itu makna 1000 tahun. Begitu juga dengan ini. Wa anahnu kami lebih daripada urat leher. Allah ingin mengatakan bahwa aku de dekat. Itu makna yang diinginkan. Bertanam tebu di tepi bibir. Mana mungkin tebu di tanam tepi bibir? Apa makna cakap terlampau manis? Itu makna ibarah. Ada makna di balik itu. Itu namanya takwil. Apa itu takwil? Memahami makna zahir yang dialihkan kepada makna kinayah. Yang dimaksudkan bukan zahirnya, tapi ada makna di balik itu yang maksudnya adalah bahwa Allah itu dekat dengan kita. Maka ulama memberikan jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Laisa ka mislihi Sya'iun walam yakullahu kufwan ahad itulah Allah Subhanahu wa taala. Soalan ketiga. Ustaz Abdul Samad, jika benar hidup dan mati kerana Allah, mengapa masih ramai yang merasa sedih bila amalnya tak dipandang oleh manusia? Dia belum ikut tazkirah Duha Muslimat Ibnu Abbas. Memang pada tahap awal orang beramal ini ingin dapat pahala. Ustaz, bila saya dapat salat salat duha, pahalanya apa? Bila saya berzikir 100 kali, saya dapat apa? Macam budak kecil eh uh, pergi uh, buat tulis yang tadi cikgu suruh, saya dapat apa? Tapi lama-lama bila dia dah dewasa, dia dah berfikir, dia pun tak lagi minta kerana dia ingin membalas budi baik orang tua. Dia dah berfikir Jadi bila ada orang sikit-sikit tanya pahala. Ustaz bila buat ni apa pahala? Eh tu budak kecil lagi. Bukan umur dia kecil, ilmu dia kecil. Orang kalau dah tak sanggup rasa nak minta balasan, bagaimana kita nak minta balas kepada Allah? Hembusan nafas dari Allah, paru-paru dari Allah, letak jantung dari Allah, ingin minta balasan dari Allah. Maka kita serah kepada Allah sembahyang cuma 5 kali subuh zuhur asar maghrib isyak 5 minit 5 5 25 minit sehari semalam nak masuk ke syurga khalidi na fiha abada maka orang yang dah sampai pada tingkat merasa diri tak ada apa-apa amalku ni tak membuat aku masuk syurga apa kata dia ilahi <Sing> ah, lastu lil firdausi ahla ilahi ya allah lastu lil firdausi <Sing> ahla aku tak sesuai tak cocok tak pantas tak layak aku masuk dalam syurga ya Allah macam mana kita nak masuk syurga lebih banyak sembang daripada zikir macam mana nak masuk syurga lebih banyak WhatsApp Instagram FB daripada buka Al-Quran tapi kita masuk syurga ni kerana apa kerana rahmat Allah la ya dukhulal jannata ahadakum amaluhu kamu masuk syurga bukan kerana amal kamu Lalu kami masuk surga ini karena apa ya Allah? Illa ayyata ramadaniy Allahu birahmatih, karena rahmat Allah. Itulah maka setelah selepas kita minta hapus dosa, kita minta rahmat. Rabbil firli warhamni. Untuk orang mati begitu juga, Allahummaghfirlahu warhamhu. Untuk orang yang hidup begitu juga, assalamu alaikum warahmatullah wan dah dapat rahmat. Alhamdulillah saya dah dapat rahmat. Eh macam mana tahu nama laki dia rahmat? <laughs> Pak cik rahmat. Begitulah orang tua dulu saking ingin anak dapat rahmat dia bagi nama. Siapa nama anak awak? Rahmat. Masya-Allah. 9. Bolehkah seorang mengamalkan surah Al-Fatihah untuk dijadikan amalan setiap malam 100 kali mendapat keizinan daripada orang-orang alim? Sahabat Nabi sembahyang dari isyak sampai subuh ayatnya dia tak ulang ayatnya dia tak ubah kul wallah nama dia Qatadah bin Nu'man Kul wallahu ahadul ilahus samad lam yalid walam yuulad walam yakul lahu kufuwan ahad Selepas itu dia baca lagi kul wallah sampai subuh Lalu kemudian di pagi sahabat Nabi datang meng nadu report kepada nabi ya rasulullah ya itu qotadah malam tadi aku dengar sembahyang dari isyak sampai subuh ayat diri taubah kul wallah tak ganti-ganti tak, ganti, ganti. tak tukar-tukar kul wallahul wallah kul wallah apakah nabi marah apakah kata nabi aku tak ada suruh bidah wa kullu bidatin dhalalah apa kata nabi innaha la ta'dilu sulusul qur'an sesungguhnya membaca kul wallah satu kali sama dengan sepertiga al-Quran maka dia baca 3 kali seperti khatam Quran dia baca berkali-kali amat sangat baik itulah dalil boleh mengulang-ulang bacaan beberapa kali nak dia buat 100 nak dia buat 1000 bagaimana dengan orang yang berzikir 1000 dia buat tasbih 1000 dia petik subhanallah subhanallah subhanallah Abu Hurairah Abu Hurairah sebelum tidur malam Dia petik tasbih dia Alfa uqadah Alfa seribu Alfa ni dua Alfa uqadah dua ribu simpul Subhanallah, Subhanallah Subhanallah Subhanallah Maka dia baca Tak boleh seratus Bila seratus binah Seratus satu Boleh baca banyak-banyak Lepas itu bertawassul kepada Allah Ya Allah berkat bacaan al-fatihah ini mudahkan segala urusan anakku mudahkan segala urusan kami jadikan dia anak yang berbakti beramal saleh banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala